Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la illaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi insanin ila yawm al-din wa sallama tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah sekalabuji bagi Allah Aku bersaksi bahasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebetul bagiannya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT menimbahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Jadi sedang kalian Para Alhamdulillah, Masjid Nabawi Dan juga para hukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seolah kita akan membahas pada Mulai pada sore hari ini Kitab yang sudah kita kabarkan sebelumnya Yaitu Al-Aqidah Al-Wasidriyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Seorang ulama yang Meninggal pada tahun 728 Hijriah Dan seperti yang sudah kita sampaikan hari Kamis yang lalu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang Bagus dan sudah dipuji oleh para ulama' Dan diterangkan oleh para ulama' dan Tidaklah ada seorang ulama' kecuali yang seringnya dia sudah pernah Menerangkan kitab ini yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah dan para tulab al-ilm yang mereka diajurkan untuk menghafal ya, kitab ini Dan ini adalah kitab yang ringkas dan merupakan matan Dan mudah untuk dihafal oleh seorang pelajar dan seorang penuntut ilmu agama <tuh> Baik, kita akan mulai e, membaca kitab ini Berkata, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi Maha penyayang Alhamdulillah Alladhi arsa rasulahu bilhuda huda, dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi Wa kafabilahi syahidat Segala putih bagi Allah Yang telah Mengutus Rasulnya Dengan petunjuk Dan agama yang hak Untuk menampakkan Agama tersebut di atas seluruh agama Dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi Beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan Basmalah Sebagaimana dilakukan oleh Para ulama yang lain Dan ini adalah meniru Apa yang Allah SWT lakukan di dalam Kitabnya itu di dalam Al-Quran Karena Allah memulai kitabnya dengan Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Demikian pula meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena dahulu beliau SAW ketika mengirim yang surat yang isinya adalah dakwah kepada raja-raja di zaman beliau, maka di dalam surat-surat itu beliau memulai dengan basmalah, memulai dengan basmalah. Demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengisahkan. Nabi Sulaiman alaihi ketika beliau mengirim suratnya kepada Bilqis. Kemudian diterima suratnya oleh Ratu Bilqis dan dibaca oleh Ratu Bilqis di hadapan bawahannya. Kemudian mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang sesungguhnya ini yaitu surat ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan ini menunjukkan bahwasannya saat itu Raja Sulaiman alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam Ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis Di dalam risalahnya Menyebutkan yang pertama kali dengan Menyebutkan Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Dan karena itu para ulama ketika mereka menulis kitab-kitabnya Ya banyak diantara mereka yang memulai kitabnya dengan Basmalah Yaitu meniru apa yang Allah lakukan di dalam Al-Quran, demikian pula yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, apa makna Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Ba' di sini, yaitu pada kata Bismi Dengan menyebut nama Ba' di sini dinamakan dengan Ba' al isti'anah. Ba' yang artinya kalau kita baca berarti kita memohon pertolongan ya kalau kita baca bah ini berarti kita sedang memohon pertolongan sehingga dinamakan dengan ba al isti'anah ba yang fungsinya adalah untuk memohon pertolongan sehingga orang yang mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah berarti pada hakikatnya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah swt dan ini penting bagi seseorang yang seorang muslimah Setiap akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya Maka adalah dia Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam urusan Ibadah Urusan agama Maupun dalam urusan dunia Jadi dalam sebuah hadis Yang Rasulullah SAW mengatakan Ihris ala ma'yan fawq Wasda'im billah Indalah engkau Semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi diri Bila mengatakan Ihris Indalah kalian Semangat di dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagi dirimu baik dalam masalah ibadah, masalah agama, masalah dakwah ataupun masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah mencari rezeki. Wasdaimbilla dan dalam toa memohon pertolongan kepada Allah swt. Yang di samping kita semangat melakukan sebuah pekerjaan tetapi jangan lupa kita memohon pertolongan kepada kepada Allah karena tidak mungkin kita bisa yang melakukan sebuah pekerjaan Dengan baik kecuali apabila diberikan taufik dan diberikan pertolongan Oleh, Allah, ya Allah kami memohon Pertolongan Menunjukkan bahasanya di dalam ibadah Ya jangan lupa seorang muslim senantiasa Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Dengan menyebut nama Allah Yaitu Aku memohon pertolongan kepada Allah Di dalam menulis kitab ini Ya beliau menyebut nama Allah di dalam menulis kitab ini ya, supaya Allah swt memberikan taufik dan memberikan pertolongan kepada beliau di dalam menulis kitab ini. Lafzul Jalalah yaitu Allah. Yang ini adalah Ism Al Aalim. Ini adalah nama Allah yang paling besar, yang paling agung. Allah swt memiliki nama-nama yang banyak. Wallahiil Asmaul Husna. Allah swt memiliki nama-nama yang husna. Tapi di antara nama-nama tersebut ada yang dinamakan Ismullah Al-Azam. Nama Allah yang paling agung, yang paling besar dan pendapat yang lebih kuat di antara beberapa pendapat ulama Bahasanya, Ismullah yang paling besar adalah lafzul jalalah Itu Allah. Dan nama-nama yang lain disandarkan kepada lafzul jalalah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Apabila seseorang meneliti maka nama yang paling banyak adalah lafzul jalalah. Ya, apabila meneliti di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan menghitungnya maka yang paling banyak adalah lafzul jalalah. Lebih dari 2000 atau 3000 e, lafaz diulang-ulang oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Jadi menguatkan bahwasanya lafzul jalalah ini adalah nama Allah yang paling Adapun nama-nama yang lain Maka disandarkan kepada nama Allah Dia seseorang mengatakan Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim Di antara nama Allah adalah Al-Alim dan seterusnya Tetapi jangan dibalik Jangan mengatakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah Atau di antara nama Al-Alim adalah Allah Jadi nama-nama yang lain Itulah yang disandarkan kepada Lafzul Jalalah Kita katakan diantara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim dan seterusnya Dan makna dari Lafzul Jalalah Allah Ini diambil dari Alaha Ya'lahu Yang artinya adalah Abada Ya'budu Itu menyembah ya, Dan makna Allah adalah Al-Ma'luh Yang disembah Ya makna Allah adalah yang disembah Karena Allah SWT Dia'lah al-ma'luhu al-haq Dia'lah yang sesembahan yang memang berhak untuk disembah Makna Allah adalah yang disembah Allah maknanya adalah yang disembah Kemudian Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Ini adalah dua di antara nama-nama nama Allah Yang khusnah diambil dari ar rahmah Yang artinya adalah kasih sayang Dan Allah SWT dia'lah yang maha penyayang Jadi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, maknanya adalah Yang Maha Penyayang Apa perbedaan Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Para ulama berselisih pendapat Yang tentang beda antara Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang mengatakan Bahasanya Ar-Rahman Ini adalah kasih sayang Allah Yang syamilah Yang umum Artinya bukan hanya orang Muslim saja Tetapi kasih sayang Allah Yang juga mencakup selain orang Muslim. Karena orang kafir pun juga mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah Swt. Allah Swt. Memberikan rezeki bukan hanya kepada orang Muslim saja. Ya, orang kafir pun dikasih rezeki oleh Allah. Diberikan keturunan, diberikan kelezatan, kenikmatan. Ini adalah bagian dari Rahmatullah, bagian dari kasih sayang Allah. Tetapi kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang syamilah, yang umum. Ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang umum yang mencakup yang meliputi orang yang beriman maupun selain orang yang beriman. Adapun Ar-Rahim maka ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, hanya kepada orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah, hidayah dan juga petunjuk untuk mengikuti agama Islam. Hidayah untuk terbuka hatinya sehingga mengikuti sunnah Nabi. Maka adalah rahmat dari Allah SWT. Allah menyayangi hamba tersebut sehingga dibuka hatinya untuk mengikuti agama Islam. Dibuka hatinya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah tetapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah mengatakan, bil بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Wakil Nabi Muhammadi, Naurahimah. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang beriman Rahimah, yaitu Maha Penyayang. Allah tidak menggunakan kata atau tidak menggunakan nama Rahmanah, yaitu Rahmanah, tetapi menggunakan Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmat dan rahmat di sini e, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu boleh mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kenapa di, di sini kita mengatakan Atau menggunakan kalimat segala Karena Al di sini Di dalam bahasa Arab adalah Lil istighrab Artinya men men men menyeluruh Ya Al di sini ada maknanya di dalam Bahasa Arab bagi orang yang pernah Belajar maka Al di sini adalah Lil istighrab Yaitu yang menunjukkan menyeluruh Sehingga ketika seseorang mengatakan Alhamdulillah Berarti maksudnya bukan hanya satu pujian Tetapi seluruh pujian Sehingga terjemahan yang benar Sebagaimana sering kita gunakan Yaitu segala puji bagi Allah Semua pujian adalah untuk Allah Dan Jadi masuk dengan Alhamdulillah Adalah pujian Yang disertai dengan rasa cinta Ya pujian Yang disertai dengan rasa cinta Memuji karena sifat-sifatnya Yang maha tinggi Dan juga nama-namanya yang maha Bagus. Demikian pula memuji Allah karena nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah adalah pujian yang didasari dengan rasa rasa cinta. Karena di sana ada pujian tetapi tidak didasari oleh rasa cinta. Seseorang terkadang memuji orang lain tetapi tidak ada di dalam hatinya rasa cinta kepada orang tersebut. Maka ini di dalam bahasa Arab bukan Alhamdulillah namanya tetapi Al-Madahu. Al-Madahu Ini artinya dalam bahasa kita pujian ya, Tetapi kalau Lebih dalam kita e, Meneliti makna keduanya Maka Alhamdu ini adalah pujian Tetapi untuk orang yang kita Cintai Adapun Al-Madahu ini adalah Pujian untuk lebih umum Baik yang orang kita cintai Maupun yang tidak kita cintai Nah Lillah adalah hanya untuk Allah Azza Azawajal allazi arsala rasulahu bil yang telah mengutus rasulnya yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengutus rasulnya ini maksud dengan rasulnya di sini adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa beliau dikirim oleh Allah SWT dengan membawa al huda demikian pula membawa dinul haq dan ucapan beliau ini diambil dari firman Allah Azza Azawajal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dhini kulli wa kafabillahi syahidah Dialah Allah SWT yang telah memutus rasulnya Dengan al-huda, dengan petunjuk dan juga dengan agama yang benar liyudhhirahu ala dhini kulli supaya Allah tunjukkan nampakkan agama tersebut yaitu agama Islam di atas seluruh agama semuanya dan cukuplah Allah sebagai saksi Ya Allah sebutkan ayat ini di dalam Al-Quran dan di sini muallif mengambil yang bagian dari ayat tersebut Rasulahu bilhuda yang telah mengutus Rasulnya dan ini adalah sebuah kenikmatan. Ya sebuah kerimatan Yang dari Allah SWT yang luar biasa Diutus kepada kita seorang Rasul Ya setelah sebelumnya dalam keadaan gelap Dalam keadaan kita jahil Kemudian Allah SWT dengan karunianya Yang mengirim dan mengutus kepada kita seorang Rasul Yang membawa wahyu, membawa risalah dari Allah SWT Yang isinya adalah Petunjuk dari Allah SWT dan juga cahaya dari Allah yang dengannya manusia ia terang jalannya Dan jelas perkaranya dan Ini adalah sebuah kenikmatan yang Luar biasa Bapak bisa bayangkan ketika Bapak berada di tempat yang gelap Atau ketika e, Lampu mati Dan rumah dalam keadaan gelap gulita tidak ada cahaya Bagaimana apa yang bisa kita lakukan Dalam keadaan demikian Tapi ketika e, Lampu hidup maka betapa gembiranya kita, karena kita bisa melakukan semua yang kita inginkan. Demikian permasalahan seseorang, ketika belum diutus kepadanya seorang Rasul, dan belum datang risalah kepada kaum tersebut, maka mereka hidup dalam keadaan gelap, tidak tahu apa yang dilakukan. Yang baik dianggap itu buruk, dan yang buruk dianggap itu baik, karena tidak ada petunjuk. Tetapi ketika Allah SWT, Menurunkan wahyu, memberikan, mengutus seorang utusan yang yang di situ ada petunjuk dari Allah Swt. Ini diperintahkan, ini dilarang dan seterusnya maka terang benderang jalan kita. Kita tahu oh, ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini memberikan masalah, ini memberikan mundorat. Datang dari Allah Swt. Dan dialah Allah Swt. Yang Maha mengetahui masalah dan mundorat bagi bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ala ya'lamu man khalaq wahumma latifu al-khabir bangkah yang menciptakan itu yang mengetahui dan dia adalah adat yang maha lembut dan juga maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dia yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan apa yang membawa mudarat bagi, bagi kita yang baik diperintahkan untuk kita semua ada pun yang jelek yang memberikan kerusakan memberikan maksarat kepada kita Baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah larang. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang bisa mendapatkan yang dibukakan hatinya untuk mengikuti risalah ini. Mengikuti agama Islam. Mengikuti risalah yang diutus dengannya dengan Rasulullah s.a.w. Dan kena itu ulama mengatakan, Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah, yang telah memutus utusannya dengan membawa petunjuk dan juga membawa dinul Nul Haq jadi maksud dengan Al-Huda atau petunjuk, maksudnya adalah ilmu jadi maksud dengan Al-Huda adalah ilmu Adapun di Nul Haq agama yang benar, maka tafsirannya adalah Al-Amal jadi Al-Huda maknanya adalah ilmu, sedangkan di Nul Haq maknanya adalah amal jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, membawa ilmu, kemudian yang kedua membawa apa? Membawa amal. Jadi bukan hanya ilmu saja yang dibawa, tapi beliau juga membawa amal. Dan ini menunjukkan bahawa seorang Muslim, yang hak, dia harus berilmu dan juga harus beramal. Berilmu tapi tidak diamalkan, maka ini dibayar Allah Azza wa Jal. Demikian pula sebaliknya, seseorang beramal, tetapi tidak berdasarkan ilmu maka ini sesat. Oleh Karena itu ketika menafsirkan yang firman Allah azza wajalla wa ala alin maka Nabi saw menjelaskan yang dimaksud dengan ala alin adalah orang Yahudi. Orang yang di perkahi di dalam mayatnya adalah orang-orang Yahudi. Adapun orang yang alin yang sesat mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan orang yang Yahudi, Yahudi dimurkai karena mereka berilmu tetapi tidak beramal. Mereka orang berilmu dan pendeta-pendeta mereka membaca di dalam kitab Taurat, membaca di dalam kitab mereka tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengenal ciri-ciri beliau dan dari kitab yang sampai kepada mereka. Mereka tahu bahwasanya ini adalah memang Rasul yang diutus. Allah subhanahu taala mengatakan Ya arifunahu kama Ya Abna'ahum Mereka yaitu orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad saw sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bagaimana kita mengenal anak kita? Kita tahu namanya, kita tahu kebiasaannya, kita tahu ciri-cirinya, kita tahu suaranya. Mengenal baik Nabi saw sebagaimana mereka mengenal. Mengenal anak-anak mereka, tetapi mereka tidak beriman. Dia mengatakan bukan ini nabi yang diutus. Dan ini menunjukkan bahasanya terkadang seseorang berilmu tetapi tidak beramal. Dan ini yang dimurkai oleh Allah swt. Adapun orang-orang Nasrani -orang maka sebaliknya, ya mereka senang beramal. Lebih lebih halus hatinya, lebih lembut hatinya daripada orang-orang Yahudi. Ya, sehingga sampai berlebebean mereka ada di antara mereka yang niat untuk tidak menikah. Tujuannya apa? Tujuannya ingin bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal akan tetapi sayang tidak didasarkan dengan ilmu. Termasuk rohaniah yaitu e, Meniatkan diri untuk tidak menikah dan seterusnya. Ini adalah perkara yang diadakan-adakan oleh mereka sendiri. Tidak pernah diturunkan syariatnya oleh Allah Azza wajalla. Jadi banyak beramal, tetapi sayang mereka tidak didasarkan dengan dengan ilmu. Dan dua-duanya tercelah. Berilmu tidak diamalkan tercelah. Demikian pula orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu. Artinya dia banyak beribadah. Tetapi sayang tidak ada dasarnya dari Al-Quran demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga tercelah. Yang sebagian ulama mengatakan, Manfasadah min ulamaina, fathih shibuun bil Yahudi, wa manfasadah min ubaidina, fathih shibuun bil Barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kita, maka ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Orang yang rusak di antara ulama kita, maksudnya adalah dia berilmu, tetapi sayang dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini serupa atau ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang yang rusak diantara ahli ibadah kita, maksudnya dia adalah orang yang senang beribadah tetapi sayang ibadahnya tidak didasarkan ilmu. Fathih shibhon bil naat bil nasora. Maka ada keserupaan dengan orang-orang nasra. Jadi ketika kita berdoa di dalam al-fatihah, ya, di dalam setiap rekah, di dalam solat kita, kita senantiasa meminta kepada Allah supaya jangan, ya, supaya dijauhkan dari jalan dua golongan ini. Ya kauiril Mukdumi alaihim walalaali. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai iaitu orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang yang sesat Yaitu orang-orang Nasrani. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai menjadi orang yang berilmu tetapi tidak beramal atau sebaliknya beramal tapi tanpa tanpa ilmu. Ya, yang intinya kita meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu dan segala-gilir sama amal. Yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama dan juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut ini senantiasa kita minta di dalam setiap berkahat di dalam solat kita. Harsala Rasulahu bil Huda wadiinil hak liuthirahu aladini kulli supaya Allah SWT menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama. Allah SWT mengutus NabiNya. Dan diantara hikmahnya adalah untuk menampakkan agama Islam ini Di atas seluruh agama Nampak apanya? Nampak dari sisi yang pertama adalah hujjahnya Dari hujjah-hujjahnya, dari dalil-dalilnya Nampak diantara sekian banyak agama Dan ini adalah perkara yang musyahad Yang bisa kita lihat Semakin kita mempelajari agama Islam Maka kita akan melihat bagaimana nampaknya agama Islam ini Di atas agama-agama yang, yang lain Hujjah yang sangat kuat Saling menguatkan satu dengan yang lain Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain Demikian pula yang kedua adalah Nampak secara fisik Yaitu dengan tersebarnya agama Islam Di seluruh dunia Berawal dari sebuah kota yang kecil Di tengah-tengah padang pasir Kemudian sekarang bisa kita lihat Di seluruh penjuru dunia ada Orang yang memeluk agama Islam Supaya Allah SWT menampakkan Agama Islam ini di atas seluruh Agama semuanya Wakafabilah Ishahida dan cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi yang mengetahui bahasanya beliau adalah utusan Allah swt. Ya, karena mungkin ada sebagian manusia yang mereka mendustakan Nabi Muhammad saw. Mendustakan beliau dan mengatakan bahasanya beliau bukan seorang Rasul dan bahasanya beliau berdusta atas nama Allah azza wajalla. Maka wakafabilah hisyahidah cukuplah Allah sebagai saksi Allah yang maha tahu yang menjadi saksi bahasanya beliau adalah seorang rasul. Ya dengan mengabarkan di dalam Al Quran demikian pula dengan Mokjizah yang Allah kuatkan dengannya Rasulullah SAW ini menunjukkan bahasanya beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah azza wajalla. Nah, kemudian setelah itu beliau membaca dua kalimat syahadat Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna iqrar rabbih wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama setelah itu beliau membaca dua kalimat syahadat iaitu setelah membaca hamdalah membaca alhamdulillah dan memuji Allah azza wajalla maka beliau membaca dua kalimat syahadat wa asyhadu aku bersaksi Makna bersaksi adalah mengakui, mengucapkan dengan lisan dan juga mengabarkan kepada orang lain. Aku bersaksi dan ini yang namanya persaksian harus didasari dengan ilmu. Ya, yang namanya bersaksi harus didasari dengan ilmu. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Kita bersaksi untuk apa? Ya, yang namanya persaksian harus didasarkan dengan dengan ilmu. Oleh karena itu, seseorang ketika membaca dua kalimat sehadat, maka adalah dia mengetahui makna dan juga arti dari apa yang dia ucapkan. Apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammad Rasulullah? Orang yang mengatakan asyhadu aku bersaksi berarti dia mengetahui makna dari apa yang akan dia ucapkan. Dan dia ikrarkan dan dia kabarkan kepada orang lain. Allah ilaillallah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita sudah berjanji di dalam diri kita Di dalam dengan lisan kita Kita ucapkan dengan lisan kita Dan kita mengakui Bahawasanya di alam semesta ini Tidak ada ilah Yang memang berhak untuk disembah Kecuali kecuali Allah Karena sesembah di dunia banyak Ada yang menyembah matahari Ada yang menyembah bulan Ada yang menyembah jin, Ada yang menyembah manusia Ada yang menyembah nabi Ada yang menyembah batu dan seterusnya Itu adalah sesembahan Itu adalah alihah tetapi ilah yang berhak disembah, ilah yang hak maka hanya satu yaitu Allah Subhanahu Wataala. Kalau demikian, kalau sudah mengatakan ashhadu berarti kita sudah berjanji bahwasanya saya tidak akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kita sudah mengatakan berikrar tidak ada sesama yang berhak disembah kecuali Allah Azza Wajalla. Berarti kalau berdoa tidak boleh kepada selain Allah siapapun dia. Kalau bernadar maka tidak boleh bernadar untuk selain Allah siapapun dia. Kalau ingin beristighatha, beristianah, beristiahl, tidak, melakukan itu semua kepada untuk selain Allah. Karena itu semua adalah ibadah. Ya kalau itu ibadah maka tidak boleh sedikitpun, setujukpun kita terserahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Ini adalah makna syahadat kita. Jangan sampai seorang Muslim yang sudah menjadi seorang Muslim 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Sementara dia tidak mengetahui Makna dari syahadat yang sering dia Ucapkan, ini janji Janji dari diri kita untuk Menyerahkan ibadah hanya kepada Kepada Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wahdahu hanya kepadanya Ini adalah penguatan Hanya kepadanya, itu hanya kepadanya Aku beribadah La syarikalahu tidak ada sekutu bagi dirinya Ya ini juga memulakan Artinya kita tidak menyerahkan Sedikit pun ibadah kepada sekutu-sekutu selain Allah Azza Wajalla. Jad Wahdahu la syarikalah Ini adalah penguatan dari kalimat La ilaha illallah Ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Wahdahu la syarikalah Dialah satu-satunya tidak ada sekutu bagi bagi dirinya Iqraran bini wa tawhidan iqraran bihi wa tauhidan yaitu mengikrarkan dengannya mengikrarkan dan menyetujui dengan kalimat tersebut dengan batinnya dan juga dengan zahirnya wa tauhidan demikian pula dengan mentauhidkan Allah azza di dalam di dalam ibadah jadi dikuatkan lagi ya dengan mengatakan wahdaullah sanikalah kemudian dikuatkan dengan ikraran bihi wa tauhidan ini semua adalah penguat dari ucapan yang sebelumnya yaitu la ilaha illallah Yang mengakui tentang kalimat tersebut dan kebenarannya Demikian pula tawheed dengan mengamalkan isi dari kalimat tersebut Yaitu dengan mentawheedkan Allah di dalam ibadah Kemudian berlumatakan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya Ini persaksian yang kedua, syahadah yang kedua Aku bersaksi, aku mengakui, aku mengikrarkan, aku kabarkan kepada orang lain bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasul Iman dan meyakini bahwasanya beliau adalah seorang hamba demikian pula seorang Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seorang hamba artinya beliau adalah seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bukan Tuhan. Ketika kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang abdun, abduhu Berarti kita bersaksi beliau adalah seorang hamba yang sama dengan kita Yaitu menyembah kepada Allah Oleh karena itu tidak boleh kita menyerahkan sedikit pun ibadah kepada beliau Kalau kita sudah mengatakan bahwasanya beliau adalah abduhu Beliau adalah hamba Allah Berarti beliau menyembah Allah dan bukan disembah Ya karena abduh adalah yang menyembah bukan yang disembah ini adalah peringatan bagi Sebagian yang hulu terhadap Rasulullah SAW Sehingga menyerahkan sebagian Ibadah kepada beliau Seperti datang ke kuburan beliau Misalnya kemudian meminta Dan memohon kepada beliau Meminta perkara dunia Atau meminta syafaat di akhirat Makanya adalah Sejenis di dalam bahasa Arab Doa dan doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Siapapun dia, meskipun dia adalah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ad-dua'uhul ibadah. Beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya doa adalah ibadah. Apa maksud beliau mengatakan demikian? Supaya kita tahu bahasanya, kalau itu adalah ibadah, maka jangan diserahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Tidak boleh seseorang datang ke kuburan beliau atau ke kuburan yang lain. Kemudian meminta kepada orang yang dikuburkan Dengan mengatakan Ya fulan Ya a'tini kala wa kala Ya fulan berikan aku berikan ini Dan itu Ya fulan berikan aku syafa'at Di sisi Allah Azza wajalla dan seterusnya Maka adalah ucapan yang isinya doa Isinya adalah permintaan Dan doa tidak boleh diserahkan kepada Selain Allah Kalau kita sudah bersaksi beliau adalah hamba Berarti ibadah tidak boleh kita serahkan kepada Beliau Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa rasuluhu Demikian pula kita bersaksi bahwasanya Beliau adalah seorang rasul Utusan dari Allah Azza Wajalla yang membawa risalah Membawa surat untuk kita Apa isi risalahnya Isinya yang pertama adalah e, Perintah dari Allah SWT Demikian pula isi risalahnya adalah Larangan Allah SWT Kemudian juga isi adalah Kabar-kabar akhbar dari Allah SWT demikian pula isi risalah beliau adalah tata cara beribadah beliau adalah seorang Rasul diutus oleh Allah kepada kita semuanya ya dengan membawa risalah tersebut dan kewajiban kita sebagai umat adalah kalau kita mengakui dan beriman bahasa beliau adalah seorang Rasul maka kita beriman dengan apa yang beliau bawa kalau beliau membawa perintah maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Beliau, kalau itu memang perintah yang sifatnya wajib. Kalau beliau melarang, maka kita harus meninggalkan larangan beliau. Ya, demikian pula apabila beliau memberikan kabar, Ya kabar tentang misalnya kejadian-kejadian yang telah lalu, atau kejadian yang akan datang sebelum terjadinya hari kiamat atau kejadian di hari kiamat. Maknanya adalah perkara-perkara yang goip. Dan kewajiban kita apabila kita mengakui Bila adalah seorang Rasul Adalah membenarkan apa yang beliau Ucapkan, apa yang beliau kabarkan Meskipun terkadang secara Duhir bertentangan dengan akal kita Ya dalam keadaan demikian Tidak boleh seseorang menolak Hadis Nasa Allah Kemudian menemukan akalnya Ya dalam keadaan dia melihat Dalil yang mahir Kemudian secara Duhir seakan-akan itu bertentangan Dengan akal, maka kita harus Kedepankan dalil Nah kita beriman dengan apa yang datang dari Nabi SAW Dan kita tuduh akal kita Jadi yang kurang bukan darinya Tetapi akal kita yang belum sampai ke sana ya. Jadi kewajiban kita adalah Sami'na wa'ata'na Mendengar dan ta'at ah. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat kita Bahwasannya beliau adalah seorang Rasulullah SAW Seorang Rasul berarti tidak didustakan. Abdun Layuk gadu, warosulun, layukadabu. Beliau adalah seorang hamba, tidak boleh disembah, dan beliau adalah seorang rasul, tidak boleh didustakan Kemudian beliau katakan, wassallallahu, wassallallahu alaihi, wassallama tasliman mazidan. Kemudian beliau membaca salawat dan juga salam untuk Rasulullah SAW. Kenapa menyebutkan salawat dan salam di sini? Karena tadi menyebutkan nama nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dan termasuk adab apabila disebutkan nama beliau kita mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad dan dia tidak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini beliau mengucapkan salawat dengan mengatakan sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan as untuk beliau. Bagaimana salawat Allah untuk untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang perlu kita pahami dan kadang banyak diantara kita yang belum paham. Apa makna Allah bersalawat? Jadi maksud dengan Allah bersalawat untuk Nabinya adalah Allah memuji beliau di depan para malaikatnya. Ya sebagaimana ini ditafsirkan oleh Abu Aliyah dan uh, ucapan beliau akal ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya boleh menafsirkan ayat ini dan mengatakan dan menafsirkan tentang salawat Allah untuk nabiNya apa maksudnya yaitu thana'uhu alaihi indal malaik Allah atau, atau fil malaik Allah maksud dari salawat Allah untuk nabiNya adalah pujian Allah kepada nabiNya di depan siapa di depan para malaikat yang disebut-sebut nabi Muhammad saw dan dipuji di hadapan Para malaikatnya. Ini adalah salawat Allah untuk nabiNya dan ditafsirkan oleh salah seorang salaf yaitu Abu Aliyah. Dan ini adalah makna yang lebih dekat insyaAllah. Makna salawat Allah atas nabiNya adalah ujian Allah yang atas nabiNya di depan para malaikat. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma salyaa ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah untuk Muhammad. Maknanya apa? Maknanya kita meminta kepada Allah supaya Allah memuji nabiNya. Di hadapan para malaikatnya. Yaitu maknanya. Di terkadang kita sering mengucapkan salawat ini bagus, akan tetapi kita belum mengenal dan mengetahui maknanya. Ketika kita mengatakan Allahumma mursalnya ala Muhammad, maksudnya adalah kita meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat untuk nabiNya, yaitu memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Kemudian beliau mengatakan wasallam tasliman majidah dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Tasliman mazidan Dengan keselamatan yang Berlebih, yang banyak Kenapa boleh menyebutkan salawat Kemudian setelah itu menyebutkan salam Karena di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk melakukan Salawat dan salam Yang melakukan salawat dan salam Inna Allah Wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhallalina amanu Sallu alaihi Wasallimu tasliman Wahai orang-orang Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian untuknya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wasallimu تَسْلِيمًا Anda kalian mengucapkan salam untuk beliau. Berarti perintahnya di sini ada dua. Yang pertama adalah mengucapkan salawat, kemudian yang kedua mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam untuk beliau salallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Syekhul Islam ibnu Taimiyah. setelah mengucapkan salawat, iaitu mengucapkan salallahu alaihi, beliau mengatakan وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا mazidan. Yaitu keselamatan yang berlebihan yang bertambah. Nah. Beliau setelah itu beliau mengatakan rahimahullah i'tiqadu al-firqati al-najiyah al-mansurati ila qiyam as-sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan i'tiqad yaitu akidah. Golongan yang selamat, yang ditolong sampai hari kiamat ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam e, naskah yang lain, di dalam e, naskah yang lain disebutkan amma ba'd ba fahada. Adapun setelah itu maka ini. Kemudian beliau mengatakan ini adalah aqidah, golongan yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Setelah beliau membuka kitabnya dengan tadi ya dengan basmalah Kemudian memuji Allah Yang kemudian menyebutkan dua kalimat syahadat Kemudian mengucapkan salawat Dan salam untuk Rasulullah SAW Maka beliau e, membuka kitabnya setelah itu Dengan mengatakan Amma ba'd Fahada Adapun setelah itu Maka ini Maksudnya kitab yang akan boleh tulis Ini adalah tentang Iqqar al najiyah Al-mansurati ila qiyamisa'ah Kitab yang akan boleh tulis yang akan boleh sampaikan Di sini adalah tentang akidah Golongan yang selamat Yang ditolong Yang senantiasa ditolong oleh Allah Sampai hari kiamat Yaitu golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Jadi akidah yang akan boleh tulis di sininya akan boleh tulis di sini Adalah akidahnya Ahli Sunnah Wal Jamaah Bukan akidah kelompok ini dan kelompok itu tidak Tetapi ini adalah Akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Boleh mengatakan, i'tikalu al-firqah, al-najiyah. Jadi masa dengan i'tikar adalah aqidah. Maksudnya, di masa dengan aqidah adalah sesuatu yang kita ikat dengannya hati kita. Yang kita ikat dengannya hati kita. Ini dinamakan dengan aqidah, sehingga tidak mudah goyah. Ini namanya akidah. Ini dinamakan dengan keyakinan. Beliau akan menyebutkan di dalam kitab ini tentang akidah. Ya, tentang masalah akidah. Jadi bukan masalah fikih atau masalah yang lain, tetapi masalah keyakinan. Ya. Siapa keyakinan siapa? Keyakinan al-firqah an-najiyah. Keyakinan kelompok yang selamat. Al-firqah artinya adalah jamaah atau ta'ifah. Yaitu sekelompok manusia. Ini dinamakan dengan firqah. Ya, Dan kadang firqah ada ada dua, ada firqah yang sesat, ada firqah yang yang tidak sesat Dan semuanya dinamakan dengan firqah Karena firqah secara bahasa adalah jamaah atau kelompok manusia Ini namanya firqah Ini adalah keyakinan akidahnya al-firqatin najiyah Golongan yang selamat Siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Yang dimaksud dengan golongan yang selamat adalah Yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis iftirafil ummah. Hadis tentang terpecah belahnya umat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan bahwasanya orang Yahudi mereka berpecah belah. Menyebutkan bahwasanya orang Nasrani mereka berpecah belah. Kemudian beliau mengatakan wa sataftariqu ummati ala 73 firqa dan sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 Golongan Setiap tarif, akan terpecah Bila umat itu menjadi 73 golongan Yang sebelumnya di zaman Nabi Hanya satu firqah saja, Yaitu Nabi dan juga para Sahabat, tidak ada aliran-aliran yang lain Yang ada adalah seorang Muslim Yang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh Dengan hadis Nabi SAW Seperti yang dipahami oleh Para sahabat, hanya satu Satu golongan saja. Kemudian beliau mengabarkan nanti akan terpecah belah menjadi berapa? 73. Akan di sana ada aliran-aliran yang mereka menyimpang dari jalannya generasi pertama. Menyimpang dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Satahteriq ummati ala 73 firqa. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian beliau mengatakan di depan para sahabat kullu hal finnari illa wahidah. Semuanya yaitu golongan-golongan tadi, aliran-aliran tadi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Illa wahidah, kecuali satu saja. Berarti di sana ada golongan yang selamat. Selamat dari perpecahan, selamat dari neraka. Mereka lah yang dimaksud oleh beliau di sini al-firqati an-najiyah, kelompok yang selamat, yaitu selamat dari perpecahan. Ya ketika manusia berpecah belah, menyimpang dari jalan sahabat mereka masih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Berpegang teguh, bagaimanapun orang mencela, tapi dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ha finar illa wahid kecuali kecuali satu. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka mengat, Ya Rasulullah wamadhiya. Ya Rasulullah. Siapa golongan yang selamat ini? Ya mereka ketika mendengar hadis ini Dan ini besar bagi mereka Ya karena mereka beriman kepada Rasulullah SAW Tujuannya ingin selamat dari apa? Dari neraka Ingin masuk ke dalam surga Sementara beliau mengabarkan Bahwa umat akan berpecah belah menjadi 73 Semuanya masuk neraka kecuali satu Orang sahabat segera bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah siapa golongan yang satu ini? Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin bersifat dengan golongan ini, yaitu memiliki sifat dengan sifat golongan ini dan mengamalkan amalan mereka, meyakini keyakinan mereka supaya saya termasuk golongan yang yang satu ini. Ini tujuan para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, mana dia? Ya Rasulullah, siapakah golongan yang yang satu ini? Maka beliau mengatakan, ya di dalam sebuah hadis mereka adalah al jamaah, mereka adalah Al-jamaah Apa maksud jamaah di sini? Maksudnya adalah jamaahnya Nabi dan juga para sahabat Mereka adalah al-jamaah Maksudnya adalah jamaahnya para sahabat Yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Dengan pemahaman yang benar Yang dikontrol oleh Rasulullah SAW Ini yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis yang lain, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan al-jama'ah. Siapa mereka? Mangkana ala mitri ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, di dalam hadis yang lain, beliau menafsirkan kalimat al-jama'in. Menjelaskan tentang makna al-jama'in. Apa maksudnya? Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabat. Jadi, tak hadis menafsirkan satu dengan yang yang lain. Jadi masuk dengan jamaah adalah jamaah yang Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ya, inilah al-Tirkoth najiyah inilah firqah yang selamat. Ya, selamat sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Mereka selamat dari perpecahan. Demikian pula mereka selamat dari neraka. Dan perlu diperhatikan bahwasanya. Ucapan beliauﷺ kulu hafinar semuanya masuk neraka di sini bukan berarti mereka kafir bukan berarti apa mereka kafir tetapi mereka telah melakukan dosa itu menyimpang di dalam sebagian akidahnya yang melakukan bid'ah melakukan akidah yang menyimpang dari Akidah Nabi saw dan ini adalah sebuah kesalahan yang mereka diancam ya dengan sebab kesalahan tersebut mereka masuk ke dalam neraka, jadi maksudnya bukan mereka kafir bukan, karena Nabi SAW mengatakan ummati akan berpecah belah umatku, beliau masih mengatakan apa? umatku artinya masih umat Islam, ya bukan orang yang kafir, jadi ketika kita menyampaikan hadis ini bukan berarti kita mengkafirkan aliran-aliran bukan, ya mereka bertingkat tingkat, kalau akidahnya tidak sampai mengkafirkan, maka tidak kafir ya, tapi kalau sampai akidahnya, ya isinya sangat-sangat menyelewati dan bertentangan dengan pondasi agama Islam dan e, bertentangan dengan Tauhid dan seterusnya, maka bisa sampai kepada derajat kegafiran. Tapi kalau menyimpang karena bid'ah misalnya, baik bid'ah dalam masalah akidah, di dalam masalah amaliyah, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Nah, al-firqati an najiyah Ini adalah akidahnya golongan yang selamat tadi. Jadi yang akan boleh tulis di sini, bapak-bapak sekalian, adalah akidah dan juga keyakinan Orang-orang yang tadi dinamakan oleh Nabi sebagai Al-Jamaah Yaitu orang-orang yang selamat dari perpecahan Orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga Para sahabat dan tidak melenceng dari dari cara mereka Maka inilah yang akan disebutkan oleh beliau ya. Kemudian beliau mengatakan Al-Mansurah Golongan ini adalah golongan yang al-mansurah yaitu ditolong. Ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qa'ifatun ta min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man qadalahum hatta yatiya amrul Allah." Atau al apa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan senantiasa ada La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa satu golongan di dalam umatku yang mereka mensuratan, Mereka senantiasa tertolong. Ya, alal haq dan mereka di atas kebenaran. La yaduruhumman khanalilahum, tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Artinya mereka mungkin ditinggal sama aliran-aliran yang lain, tetapi ini la yaduruhum, ini tidak memudarati mereka. Hatta yaktiya amruh Allah sampai datang perkara Allah swt. Nah, di dalam hadis ini belum katakan ada zah, senada saada. Artinya sampai hari kiamat, ya akan senantiasa ada segolongan dari umat beliau yang mereka tetap berpegang teguh di atas kebenaran, sementara yang lain menyimpang. Dan mereka mansurah mereka senantiasa ditolong oleh Allah swt. Terkadang ditolong dengan ilmu. Dengan kuatnya hujjah. karena mereka berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah. Allah tolong mereka dengan ilmu. Dengan ilmu yang dalam. Dengan kuatnya alasan. Kuatnya dalil. Kuatnya hujjah. Dan terkadang Allah SWT tolong mereka. Allah berikan mereka kekuasaan. Allah berikan mereka wilayah. Allah berikan kepada mereka negara. لَا تَسَوْتَوْا إِفَةً مِنْ Mansuratan مَنْ سُورَطًا عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمَنْ قَدَلَهُمْ Tidak akan memutariti mereka orang yang meninggalkan mereka. Terkadang mereka dibenci, terkadang mereka ditinggalkan, Karena ucapannya karena dia berkeyakinan dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, maka ini tidak memudharati kecuali mereka sendiri, yaitu orang-orang yang menyimpang tersebut. Adapun ahlu Sunnah wal Jamaah golongan yang selamat ini, yang ditolong ini maka penyimpangan orang yang menyimpang ini tidak memudharati mereka. Selama mereka masih bertakwa kepada Allah dan bersabar, berpegang teguh dengan quran dan sunnah Bersambar di atasnya maka tidak akan memudarati penyimpangan orang yang menyimpang Dan tidak akan memudarati mereka makarnya orang yang membuat makar Hatta ya'tiya amurullah sampai datang perintah Allah Maksudnya adalah sampai Allah SWT memerintahkan ya, Di akhir zaman Allah memerintahkan angin Ya ada angin tertentu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Ya kelak sebelum datangnya hari kiamat Yaitu sebelum tiupan sangkakala yang pertama Maka akan Allah utus Yang angin yang disebutkan sifatnya Keluar dari arah syam Demikian pula keluar dari arah yaman Yang angin adalah angin yang lembut Yang disebutkan dalam hadis Yang selembut sutra atau lebih dari sutra Dan angin ini Ditugaskan oleh Allah SWT untuk Yang me me mematikan Setiap orang yang beriman Ya tidaklah Menghirup angin ini orang yang beriman Kecuali dia akan meninggal Dunia, ya dan disebutkan dalam hadis sampai seandainya ada orang yang beriman masuk ke dalam gunung, Misalnya angin tersebut akan mengikuti ke dalam gunung tersebut. Dan ini menunjukkan bahasanya ketika terjadi tiupan sengketa yang pertama, maka orang-orang yang beriman saat itu tidak ada yang hidup, yang mereka sudah meninggal sebelumnya dengan apa dengan angin yang diutus oleh Allah azza wajalla. Adapun yang menemui hari kiamat telah. Maka mereka adalah syirorul kol. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek atau manusia yang paling jelek. Itu mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza Wajalla. Adapun orang yang beriman, maka mereka akan meninggal terlebih dahulu, ia ya dengan angin yang diutus oleh Allah. Meskipun di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun. Kalau itu adalah keimanan, maka Allah Swt akan mematikan dia dengan angin tersebut. Baik. Kemudian mematakan Hilahiyah Misa'ah Sampai datangnya as ah, Maksudnya adalah sampai e, matinya orang-orang beriman dengan angin Tersebut Ahli Sunnah Wal Jama'ah Dan e, kelompok ini yang selamat dan juga ditolong Nama lainnya adalah apa? Ahli Sunnah Wal Jama'ah Kenapa dinamakan dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah? Ahli artinya adalah orang yang paling dekat Ya dalam bahasa Arab yang namanya Ahlun Itu adalah orang yang paling dekat Mereka mengatakan Ahlul Rajul Ini adalah orang yang paling dekat dengan laki-laki tersebut Maksudnya adalah istrinya, anak-anaknya Ini dinamakan dengan Ahlul Rajul Ini adalah ahlinya laki-laki uh, uh, tersebut Ya jadi Ahlul adalah orang yang paling, yang paling dekat Ahlul Sunnah Orang yang paling dekat dengan Sunnah Sunnah siapa? sunnah Rasulullah sallallahu ya alaihi wasallam. Jadi masuk dengan sunnah adalah jalan. Sunnah Rasulullah artinya adalah jalan thariqah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan beliau, sunnah beliau bisa berupa ucapan. Ini dinamakan dengan sunnah qauliyah. Ada yang terkadang sunnah beliau berupa perbuatan. Ini dinamakan dengan sunnah fi'liyah. Dan terkadang sunnah beliau berupa takrir ia berupa persetujuan dan ini semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ahli sunnah karena mereka orang yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segi akidah mereka mengikuti Nabi dalam segi ibadah mereka tidak keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi muamalah mereka berusaha berakhlak dan bermuamalah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga merekalah yang dinamakan dengan ahlul Asunnah, As karena mereka adalah orang yang paling dekat dan paling mengamalkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dinamakan dengan ahli sunnah. Wal jamaah dan mereka adalah ahlul jamaah, artinya jamaah mereka adalah orang yang bersatu bersama jamaahnya siapa? Jamaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Mereka tidak menyimpang dan tidak keluar dari jalan yang para sahabat, rohiallahan. Ya, sehingga mereka dikenal dengan apa? Ahli sunnah wal jamaah Ya mereka adalah seorang yang berpegang Teguh dengan sunnah dan mereka berpegang dengan jamaahnya para sahabat radiyallahu, radiyallahu anhum Ini adalah akidah Ya golongan yang selamat tersebut Yang ditolong oleh Allah Azza Wajalla Dan ini yang akan boleh adalah Akidah ahli sunnah wal jamaah Nah Baik Simpat menilangi ya Sampai ada Beliau telah mengatakan al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'da Apa itu akidah al-Sunnah wal Jamaah? Yang setelah beliau mengatakan yang akan disampaikan adalah akidah al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan di antara akidah al-Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan al-ghafir -ba ba'dal maut, beriman dengan kebangkitan setelah meninggal dunia, Yaitu beriman dengan hari akhir. Wal imanu bil qadir qayyim washarin dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah usul aqidah al-sunnah wal-jamaah. Ini adalah fondasi dari aqidah al-sunnah wal-jamaah yang dinamakan dengan rukun iman. Dan maka dengan rukun iman, rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada 6. Ya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan juga yang yang buruk. Ini harus kita imani, karena ini adalah usul pondasi akidah kita. Seandainya seseorang meyakini semuanya kecuali satu di antara rukun iman, maka batal iman. Matal imannya Semuanya rukun iman tersebut harus diimani Ya, dan di dalam sebuah hadis Ya Nabi SAW Ketika beliau didatangi oleh Malaikat Jibril Alimissalam dan ditanya tentang Apa itu iman? Ya Muhammad akhbirni anil iman Kabarkanlah kepada aku tentang Iman, apa itu iman? Maka beliau mengatakan Al-imanu antumina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi masuk dengan iman oh. adalah qau a uh. Ini dannya adalah arkanul iman Rukun-rukun iman yang tidak sah Iman seseorang sampai dia beriman dengan seluruh Rukun iman tersebut Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang rukun iman ini Allah SWT mengatakan Laisal birna an tuwal hujuhakum Qibbal al-masyid wal-maghrib Walakinna birna man aman billahi wal-yawmul akhir Wan malaikat, wan kitab, wan nabiin. Akan tetapi iman itu albir adalah mengkober iman dengan Allah dan dengan hari akhir beriman dengan dengan malaikat demikian pula dengan kitab-kitab dan juga dengan rasulnya. Ya Allah menyebutkan lima di antara rukun iman yang enam. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan: "Aman rasulu bima anzila ilahi mil rabbihi wal muminun." kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ilaika nusubi ya orang-orang yang beriman ya Rasulullah demikian pula orang-orang yang beriman bersama beliau beriman ya masing-masing beriman dengan Allah dan juga para malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya Demikian pula di akhir ayat ini, yang mereka mengatakan wa ilai kalmasir dan hanya kepadaMu lah Ya Allah kami akan kembali. Dan ini adalah makna dari beriman kepada hari akhir. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Inna kullasyin kola kenahu bikkodar. Inna kullasyin kola kenahu bikkodar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah mengatakan, Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkan. Ini adalah dalil bahasanya wajib bagi seorang yang beriman, untuk beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini dinamakan dengan arkanul iman. Dan setelah uh, menyebutkan rukun iman secara global, maka setelah itu Syekhul Islam akan uh, memberikan penjelasan kepada kita tentang apa makna beriman kepada Allah. Dan seterusnya sampai akhir e, kitab ini Ya beliau e, akan memberikan penjelasan tentang akidah Ahlu sunnah wal jamaah yang kita diperintahkan untuk berakidah dengan akidah ini Supaya kita termasuk golongan yang selamat yang, yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal Itulah yang bisa kita sampaikan pada sebuah hari ini e, Seperti biasanya Sambil menunggu waktu adan dan eh, waktu kumat kita isi dengan banyak jawab Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian bagi yang berkaitan dengan materi maupun di luar materi. Nah, silakan bisa disampaikan dengan Anisa. yang kita sebut-sebukan adalah al-ma'luh yaitu yang disembah. Karena Allah SWT wa dia taala dialah al-ilah al-haq. Dialah yang disembah dan dia yang hak yang benar. Adapun selain Allah maka mereka adalah sesembahan yang uh, tidak benar yang tidak berhak untuk disembah. Tadhi <tid> bi anna Allahu wal-haq wa anma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ini demikian karena Allah dialah sesembahan yang memang hak yang memang berhak untuk disembah karena Dia yang mencipta, memberikan rezeki mengatur alam semesta. Adapun selain yang selain Allah yang disembah selain Allah, maka mereka adalah sesembahan yang batin. Ketika kita menyebutkan dalam bahasa kita Allah, kita katakan Allah, ya tidak perlu kita terjemahkan. Adapun kalimat ilaha yang ketika mengartikan la ilaha illallah, maka bisa diartikan dengan sesembahan atau diartikan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah artinya Sesembahan Tetapi sebaiknya kita lanjutkan dengan mengatakan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Atau mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Boleh Jadi bagusnya kita tambah dengan maknanya Karena makna la ilaha illallah adalah La ma'budda bihak illallah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Kecuali Allah Baik kita menggunakan kata Tuhan atau kata sesembahan Bagusnya ketika kita menjemahkan mengatakan Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Kemudian nah, yang kedua tentang apakah uh, sifat rahmat ya, Sifat rahmat yang ada di dalam uh, Nama Allah Ar-Rahman ini mencakup uh, kasih sayang Allah kepada selain manusia Ya yang kasih sayang Allah bukan hanya kepada manusia Tetapi seluruh makhluk Ya wasiat rahmatul kula syaih Wasiat rahmatuh kulli syai. Ya rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Yang baik hewan maupun tumbuhan. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Naptar ya, sudah betanya lagi. Bagaimana hukumnya mencari nafkah di negara orang tanpa dokumen atau Pas -pas. Sementara negara tersebut menganjurkan, menganjurkan Ada dokumen atau data bekerja di tempat tersebut Apakah rezeki yang kita peroleh itu haram atau halal Rezeki yang diperoleh halal Tetapi dia telah melakukan kesalahan Dia melakukan kesalahan Karena seharusnya dia sesuai dengan perjanjian Yang masuk ke negara orang lain Yang mengikuti peraturan negara tersebut Dan Allah mengatakan Awfubil'uqul يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ Wahai orang-orang beriman dalam kalian menyempurnakan perjanjian Yang kita diperintahkan untuk memenuhi perjanjian Apabila kita masuk ke negara orang Dan perjanjiannya peraturan demikian dan demikian Kita harus mengikuti peraturan negara tersebut Adapun harta yang dia dapatkan Maka harta yang halal Allah Ta'ala alam وَمِلَّيْتَوْفِقْ wa وَلِدَيْهِ wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh